Hej och välkomna till studie- och karriärpodden avsnitt 24. Jag heter Isabelle Och jag heter Sara. Och vi har en kär gäst här hos oss, Nora Massi. Välkommen hit. Tack så mycket. Och du är studievägledare för civilingenjörsprogrammet i elektroteknik. Ja, det stämmer. Jag har jobbat med programmet sedan starten och... Faktiskt det är nu inriktat mot förnybar elgenerering och styrsystem men tidigare hade vi en annan inriktning. Men nu enligt arbetsmarknadens intresse och, och samhällets intresse har vi, har vi valt att ha som inriktning på programmet. Ja, men hur kommer det se att du börjar som studievägledare här? Vad har du för bakgrund? Sala? Oj, oh, det är en lång historia. Jag kommer ursprungligen från Ungern. Jag har läst till civilingenjör i elektroteknik där. På tekniska högskolan i Budapest. Och jag har jobbat som lärare där på universitetet i 28 år. När på grund av min mans forskning hamnade vi på vid Uppsala universitet. Och jag... Som tur var kunde jag fortsätta med att undervisa här. Så jag har varit lärare i över 25, eller nästan 30 år nu här i Uppsala inom eh, faktiskt elektroteknik, signalbehandling och ja, lite olika kurser har jag undervisat i. Och sen blev jag mer och mer involverad i. i programmet elektroprogrammen faktiskt. Det finns även en högskoleingenjörselektroprogram har varit programansvarig för högskoleelektroprogrammet ett tag och den, i början var det mer inriktat mot telekom och jag hade flera kurser på telekom inriktad mm. elektroprogram. Men har det hjälpt dig väldigt mycket att du har att du har just att du jobbar som lärare i de här ämnena? Samtidigt som du är Ja, jag tycker det. Att jag, jag har träffat så många studenter inom elektroprogrammen. Plus att jag känner alla svårigheter inom kurserna. Och jag har varit med om att göra om programmen år till år. Alltså förbättra eller anpassa till arbetslivskraven. Så jag tror att min erfarenhet... Var bra för att jobba som studievägledare. Ja, men eh, programmet. Vad läser studenterna för kurser? Ja, det alltså, är ganska mycket mat matematik, naturligtvis, och, och eh, programmering, och sen eh, fysik också. Eh, elektroteknik kräver ganska mycket matematik som verktyg, och naturligtvis eh, elektroteknik eh, är fysik också, så fältteori och elektromagnetism är jätteviktiga kurser. Men det som är kanske unikt här i Uppsala just med civil elektroprogrammet att det är inte som på våra andra åtta civilelektroprogram äh, civil ingenjörsprogram. Att äh, egentligen i början är det mest äh, teori och mycket matte, fysik, programmering och så vidare. Och sen kommer successivt mer tillämningar, fördjupningar. fördjupningar. E på elektro är det ganska praktiskt från början. Aha, så det aha. finns ganska mycket projekt och ganska stora projekt. Som till exempel i årskurs 1, bygga om en bil till elbil. Ganska utmanande uppgifter som man nästan inte tror att det går att lösa men studenterna löser det och tycker att det är jättekul. Och uh, motiverar att läsa uh, djupare ämnen efteråt så det är mm. populärt faktiskt. Plus sammanhållningen blir mycket bättre när man jobbar på projekt. Ja, så att redan i årskurs alltså, ett så får studenterna se den här världen av vad programmet och arbetsmarknaden efter faktiskt kommer handla om. Ja, exakt. Så de får en bild av vad man kan syssla med som elektroingenjör för att till exempel att bygga om från nästan scratchen en elbil. Det kräver så mycket olika delar från styrning till, till att bygga motor och, och elmotor och batteri och, och jättemycket kring det programmera och så vidare. Att man har en bild vad mm. som ingår i en elektroingenjörs arbetsuppgifter. Det är ett populärt program, har vi förstått. Det är ganska hög antagningspunkt. Vad ligger det runt? Jo, det är över 16. 16,5 äh, kring det är ja. 17 mm. äh, är minimum som man kan och det beror också, ja, också på vilka som söker såklart. Från, ja, ja, och från vilka Ja, precis, det är eh. olika grupp um, ja. urvalsgrupper ser man precis. så det är lite olika. Och det är inte vi på universitetet som bestämmer gränserna utan det är faktiskt de som söker utan, eh, vi har ett antal platser och den är studenten som har Lägst. Ja. Det är det som det är det blir antagningspoängen. Ja. Exakt. Så exakt så ja. men, mm. Och behörigheten, den är ju samma då som för andra civilingenjörsprogram. Ja, Både ungefär. A9 ja. Med mm. fysik 2, kemi 1 ja. och matte 4. Och matte 4, ja, mm. det är samma precis. Mm. Man måste gilla matte, man måste gilla lite fysik. Matte är kanske viktigast. Fysik också naturligtvis, men, men matte är... Det är ämnet som nästan i alla elektrokurserna används. Så det, man klarar sig även om man är inte är bäst i matte på gymnasiet. Men intresset ska finnas där mm. att, Ja. drivet, att, drivet att, att det är kul att jobba med mm. matte. Mm. När man har läst klart de tre första åren på programmet och ska in på de två senare åren, mm. så här, har ni några inriktningar? Eller så där? Ja, vi har två inriktningar. Ena är förnybar elgenerering och det är jättespännande för att här i Uppsala har vi världsledande forskning faktiskt i, inom området och äh, kurserna ges av sådana forskare som är fantastiskt duktiga och, och, och entusiasmerande hur de undervisar. Och den andra inriktningen är styrning av elektriska system som är lite mer traditionell elektroteknik eller svagströms elektroteknik. Men kunskaperna kan användas jättebrett inom alla branscher, inom alla Industribranscher för att faktiskt styrning av system eh, behövs överallt. Så det, är, mm. Mm. så det är lätt att hitta arbetsmarknad för, för de som väljer den profilen ja, kan man det så. säga. Mm. Så, det, så hur ser arbetsmarknaden ut då för civilingenjörer inom elektroteknik? Ja jättebra nu måste jag säga verkligen för att eh, energibranschen verkligen skriker efter elektroingenjörer som kan konstruera, designa eh, både eh, software- och hardwaremässigt. Så det är jätte, de är jätteviktiga, ja, jättegoda ja. möjligheter. Ja. Så det är inga problem att hitta jobb idag för våra elektroingenjörer. Är det några som går vidare och gör, tar en, går en forskarutbildning, tänker jag, efter att ha läst det har, några har uh, gjort det men... Det är inte lika inte, vanligt? Inte lika vanligt, nej. nej. För att, om jag kan säga det, det, det, det går att uh, söka till masterprogram också efter årskurs tre. Och då blir man mer specialist inom ett, säg, förnybar elgenereringsområde. Vindkraft, vågkraft, solceller eller batterier eller så. Och sen de som väljer det spåret brukar... Stanna kvar och vill doktorera. Okay. Civilingenjörer vanligen får, får jobb, jobb ute mm. i näringslivet. Det är det är vanligast. Naturligt. Så vad, vad kan man säga att vad hamnar om? Vad är det för yrkesroller? eller Vad, vad brukar man. På ja, alltså de blir eh, konstruktörer, eh, chefer faktiskt, för eller senare så projektledare. eller eh, utvecklare. utvecklare, absolut. Så De har ganska utmanande arbetsuppgifter som, som eh, kanske högskoleingenjörer inte. Naturligtvis, de, de har inte samma teoretiska kunskaper, kan inte konstruera från modeller eh, morgondagens teknik. Det, det är mer att använda dagens, dagens teknik. Men civilingenjörer i elektro absolut bidrar med deras kunskaper att eh, utveckla vidare mycket utrustningar eller, eller system och så vidare. Jag tänker på studenterna som går det här programmet. Ni har, det, visst finns det väl en elektrostudentförening eller sektion? Ja, vi har en sektion, elektrosektion, ja. Ja. som egentligen eh, innehåller tre program. Så både högskoleelektrostudenter, civil och förnybar el masterstudenter ingår i sektionen. De är aktiva och gör ganska mycket inte bara studiebevakning men roliga studiebesök och uh, jättemycket sociala evenemang bjuder hit för ett tag för att uh, lära känna olika möjligheter, yrkesroller och så vidare. Alumner har mm. de kontakt med så det, det. det är jättekul. Så de är aktiva? De är aktiva. Ja. Mm. ja, vad roligt. Kanske en sak till som jag ja. kom på jämfört med de andra civilingenjörsprogrammen att vi har... 35 studenter vanligen som börjar i årskurset och jag fortsätter med en klass. Så det är ungefär 30 studenter på programmet per årskurs och de håller ihop. Så det är det är jättebra sammanhållning för att det inte är inte 90 studenter. Det Man de de känner, varandra. känner varandra plus att vi har mycket projekt och labbuppgifter- Ja, har jättemycket gemenskap inom studierna också och förbereder till, till uh, olika prov och så vidare tillsammans och man ser att de sitter ihop och har jättekul. Det är ju bra. Ja, det är ju det väldigt är bra, bra för, för studierna. Ja, ja det hjälper det, det, till i studierna. Ja, att, absolut. Ja, att man har bra sammanhållning och kan plugga tillsammans. Ja. Mm. Har du Jag någonting för... annat som du vill... Jag skulle vilja säga att vi skulle gärna vilja se flera tjejer. Ah. Du är inte så många, det varierar år till år. Mm. Men eh, faktiskt för tjejer en fantast, så det finns det fantastiska möjligheter på företag. För att de får extra hjälp på trainee, eh, kurser och, och mycket stöd på olika företag som, som riktar sig mot för tjejer. Och det, det, det tycker jag att tjejer som är lite intresserade av teknik skulle utnyttja det för att det ger jättebra möjligheter. Mm -hmm. Ja, är det någonting mer utöver det som jag sagt nu som du också vill tillägga? Ja, jag tror att jag skulle kunna se några saker som är speciella. Varför man skulle söka just i Uppsala om man är intresserad av civil elektro. Uh, I första hand för att uh, hos oss här på Ongström-laboratoriet finns så jättefantastiska världsledande forskningsinsatser som till exempel inom vindkraft, vågkraft, solenergi, solceller. Eller batteriforskning som är verkligen jätteberömt på Ångström laboratoriet Men även elbildsforskning och ä, kunna spara på energi. Att, att kunna ä, göra styrningen mellan o, olika förnybara elgenereringsformer så att man har tillgång till det jämt. Inte bara då och då när man får in input från olika uh, källor. Så det är en sak. Det andra är att uh, som de flesta har hört och vet Uppsala är en fantastisk studentstad så man vill träffa många från hela världen. Andra studenter är jättekul att studera här och det finns så många nationer och föreningar och, och verkligen fritidsintressen Ja, alltså man kan leva alla ut alla möjliga fritidsintressen. Och sen en sak till som är speciellt i Uppsala med civil elektro, att äh, det är ganska flexibelt. Om man känner sig äh, ganska trött efter typ två, två och ett halvt år kan man satsa på att bli högskoleelektroingenjör så man kan få en yrkesexamen efter tre år inte bara som de flesta civilingenjörer i landet kan äh, ta ut en kandidatexamen äh, i teknik en generell examen det är en yrkesexamen som man kan också få ganska enkelt bra jobb med ja, ja, så det, det är lite unikt, det är lite ja. unikt så det, det tycker jag det är värt att nämna Mm. Men stort tack för att du kom hit, Nora och ville berätta om Civil Innovation Programmet mm. Electric ja. Tack, själv. Tack så mycket. Ja. Och tack till er som lyssnar också. Ja, absolut. Tack till alla som lyssnar. Hej He då. Hej